Udal Carbonell, arqueòleg i doctor en geografia i història, entre molts altres títols, ens torna a visitar avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Bona tarda, Udal. Bona tarda. Com estàs? Bé. Nou llibre, eh, de la Caverna al Cosmos. Sí, em sento molt bé aquí a Catalunya Ràdio. Ens eh? I a, I a la tarda més. La tarda més, sí. La tarda és molt. Bona tarda. És un, fan, fa un dia que, no, fantàstic per mi, que no fa sol, no fa fa mal temps, m'agrada, m'agrada molt. M'agrada vale. aquest mal temps. Me vale. sento còmoda. Far recollir. Ui Mira, em fa, em faré portar una aquí a l'estudi, Uh. Uh. Nosaltres hem fet un exercici avui de sortir uh, al carrer, de seguida te l'explico, però abans et vull preguntar com t'imagines la humanitat d'aquí 100 anys? Sí, la humanitat serà molt diferent. Jo m'imagino una humanitat diversa, que no, no, no se integrat amb, una, amb un cert únic. Fa 40.000 anys eren molt diversos, eren 4 o 5 espècies, i ara tornem a ser. Si tot va bé, si ho si fem bé, tornem a ser 4 o 5 espècies. I d'aquí mil anys? i d'aquí mil anys eh, segurament integrarem la diversitat estarem vius jo espero que, que el nostre som molt imbècils però molt intel·ligents som una espècie imbècil però molt intel·ligents d'aquí mil anys anem a integrar la diversitat i tornem a fer com van fer fa 40.000 anys integrant-nos en una espècie vam els Neandertals, l'Homa de Floresciències els de i nosaltres hi vam fer una sola espècie que va ser sapiens. Vam ser capaços biològicament d'integrar la diversitat. Doncs d'aquí mil anys s'haurà integrat la diversitat de, de, que, viurà, que ve ara. Que ve ara una diversitat tremenda amb, la, amb els humanoides. En la teva idea que la humanitat, tal com la coneixem, s'acaba. Quant de temps ens queda? Bueno, ens queda poc temps. Des tal la, que coneixem? Eh? Tal com la coneixem, ens quedem pocs anys. De, dezenes d'anys, no diria diria. Perquè... Per, per, per, perquè la selecció cultural acabi substituint la selecció natural ens entenguem, entenguem ens hem de deshumanitzar la nostra adaptació definitiva serà la deshumanització Mira, quan, quan vam fer els humans vam, vam començar a humans va ser per la coiner, portollenguatge sí. eh, i les eines això va ser la primera clausura operativa aquí van començar a pretsar a humans va, va aparèixer la consciència i ara ens farem transhumans transhumans trans perquè la intel·ligència artificial generativa passarà a ser cognitiva eh? serà, i, i per la tecnologia serà la segona gran clausura operativa i deixarem de ser humans o sigui, per adaptar-nos per adaptar en aquest procés de transhumanitat la intel·ligència artificial serà un llenguatge bàsic Mira, farem una espècie de joc amb um capacitat biotecnològica de generar diversitat dins i fora de la nostra espècie, sí, sí. això en tenim. De fet, tu, ara ho deies al principi, et planteges quatre grups, ara els comentem sí, sí. però ho fem amb aquesta música. Sí, sí. És la música d'una escena d'Star Wars, a la qual tu fas referència al llibre, la del bar, on hi ha tot de criatures diferents, i és natural, perquè tu t'imagines la posthumanitat en ara idees molt variada. i haurà de tot. Jo et dic els, els cinc tipus que tu has, els quatre tipus que tu has seleccionat, sí, sí. i els comentem.